Sziasztok! Ez egy kísérleti audio-blog. Megpróbálok most, hajrabedzés közben audio-blogolni. Nem, nem lesz undorító a ligyegés miatt már. Hát ugye, hajrabedzés közben ligyegni kell. Próbálom szabályozni, hogy ne legyen annyira gál, most persze azt a mellékes hatást nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy lehet, hogy hülyének fognak nézni a teremben, hogy miért beszélek itt a futógépen magammal. Viszont... Tehet, hogy nekem megérez annyit, hogy elmegy a rohadéka a rabedzésen, így eltelik az idő. Ennél unalmasabb dolog, nem sok van, és ezért rohadtul utálom. Nem azért utálom, mert hogy magam unalmas, hanem mert annyit ennyi van, hogy idegesít, hogy van egy óra, amikor nem csinálok semmit. Na mindegy, most az a szerencsém, hogy reggel hét van és nem mi a mélteremben. Szoktak lenni ilyenkor csak. Ma úgy néz ki, pont egy olyan nap van, amikor nem nagyon vannak. De mindegy. Maximum én leszek a terem hülyéje. Ami azért egy megkisztelő címe, úgy veszük. Ilyenkor ezzel jött meg eszembe a gondolatok. Kettő kérdésre akarok ma válaszolni. Ami mindjárt megkeresek a laptopon, és remélem, hogy sikerülni is fog. De, hogy mondjuk egy jó hír is előtte, úgy gondolom, hogy meglepő módon az audio blog az egyre fontosabb. Egyszerűen a francsak gondolná, hogy az hát én, én privát személyes hülyeségeimet hallgatják emberek. És most lehet, nem is emlékszem, úr kell nem beszélgettünk le is erről, és valami ilyesmi volt, hogy az elején ilyen ötvenen hallgattak meg egy audio blogot. Ez tök jó. Hát ha ötven ember meghallgat, meghallgatja a személyes hülyeségeidet, amit tényleg csak privát dolog, tehát ugye ez nem kerül a Body builder címlapra, nem véletlenül, hiszen ezek a saját személyes dolgom, és nem gondolom, hogy ez olyan fontos, hogy ezt ilyen sajtóterméknek kéne tekinteni. Amikor szerkesztőségi érdekezeten arról beszélgettünk, hogy mivel foglalkozom, én most kezd a cég egy kicsit, a Builder csoport egy kicsit, eh, hogyan mondjam, cégformában működni, és szóba kerülni, mivel foglalkozom, aki azért alapvetően egyelőre még egy külsős a cégben, tehát egy külön valami vagyok a Builder csoportban is, meg egy külön valami vagyok a szájteknél is, aki, ahhoz szintén külsős vagyok, úgy veszük, akkor, akkor amikor felvázoltam a pontokat, akkor így megemlítették több ember, egy egymás, egymás dolgait vesézgettük ki, hogy nem volt, hogy én mondtam, hogy én mivel foglalkozom, a többiek mondták el, hogy én mivel foglalkozom, akkor az audioblog Az audioblog, ez, ez nem egy termék, amit én munka, munkaként csinálok, vagy a munkám része. Azt úgy csinálom. Nekem is jó hiszen elmegy vele az időm. Csak az a baj, hogy ugye nincs időm. Az nagyon praktikus volt, amikor nyáron kutyasétáltatás közben audioblogoltam, tervezek szipoly, szipoly audioblogot is, amikor a szípolyt sétáltatom, meg a mocsokat, és akkor legalább hasznosan telik az idő. Nagyon jó nekem utazás közben, nem őrülök meg szokásos devedeszeni ingázásomon. Ö, hát a legjobb lenne a napi szinten csinálni audioblogot, az igazság, mert akkor minden reggel tudnám, hogy akár föl kell hatkor, mikor 6-kor, amikor senki nincse teremben, a képre, lenyomnám. És egy persze felmerül a kérdés, hogy ki a paszt érdekel ez. Én nem vagyok annyira megálljó a magamtól, hogy azt képzeljem, hogy minden nap tudnék érdekeset mondani, és minden nap érdekelni ez az embereket. Bár tény, hogyha ez egy rádió műsor lenne, tehát effektíve bébi rálénne több vendéggel és érdekes lenne, nem csak rólom szólna, akkor ezt nagyon szívesen csinálnám, hiszen meg lenne a napi hajrobedzés oda sok embernek. Ha már azt mondom, hogy 50 embernek megvan az a ezzel, akkor ez a dolog már megéri. Hiszen kvázi szereztünk 50 rajongót egy műsornak. Nagy segítség persze az, hogy csak kérdésekre válaszolok. Mert lehetne akár nem audioblog is, hanem egy, kiválasztani egy bonyolultabb kérdést, vagy többet, és akkor az lehetne. Jó, az audio válaszolt, azt az lehet, hogy most csináljuk, talán most itt együtt veletek meg is fejtettük a dolgot. Egy audio egyző válaszol, akinek visszállom, aminek a töltögetése még egy gyundorító feladat, Ez jelenleg azért áll, mert nem is megspórolok azzal az audio válaszolban, amit megsporlok azzal, hogy nem írom meg, azt, azt el, elveszítem azzal, hogy adni is nem de hogyha azt mondanám, hogy két-három hosszabb választ adnék, és azt kellett feltöltögetnem, az már ugyannyira nem nagy ügy. Lehet, hogy most itt megtaláltuk a megoldást erre a dologra, de az, hogy önmagában minden a fódió blog legyen, arra biztos, hogy illetve, illetve reménykelek, hogy páran azt mondják, hogy azt ő bevállalnák, hallgatnák is, hiszen tényleg segít az erre a bedzésben, csak én nem gondolom magam ennyire. Hát ez most nem a kötelező áll a gondolom tényleg azon hogy kurva nagy képviség lenne, hogyha én a saját privát dolgaimmal terhálném az embereket minden nap. Úgy gondolom mindennek a bbt is az a varázsa, hogy nincs minden nap, ki kell várni ezt az egy hónapot, és valószínűleg az audioblognak is azért abban is az a jó, hogy nincs minden nap. Na mindegy. Egyébként arról beszéltünk, hogy a kezdetekben ilyen 50-en hallgattak egy audioblogot, és most már ez fölment ez a szám. Eddig jelentősen mondjunk egy nagyot, tegyük fel, 500 an hallgatják az audioblogot. Az már kurva jó, nem? Tehát az, hogy egy teljesen privát dolog. Ez én privát hülyeségeimet 500 an hallgatják, az tök jó. Ha kapnék minden egyes meghallgatott audioblogért 100 forintot, akkor tök jó lenne. Akkor nem lenne gond a kis motorhobbijaimat e, megoldani. Lenne pénze, ne egy ilyen vagy akár mire tudnék finanszírozni, nem tudom. Rendezvényeket megyek. Tehát nyilván nincs erről szó, hogy az audioblog fizetős, ez csak hogy poénból mondom, hogy 500 az mekkora lesz szám. Mert ehhez képest nem 500-an hallgatják hanem jóval többen. Már ezt akartam elmondani így diszkéten, hogy tök fontos volt az audioblog, mert sokan hallgatják ahhoz képest. Van egy olyan szám, nem akarom megmondani, hogy mennyi, ami nem sok, de nagyon-nagyon nem kevés ahhoz képest, hogy, hogy ez csaját saját privát hülyeség, és ez tényleg csak az én személyes baromsága, amit nincsen más mögötte. Ugye nincsen főoldal, az csak az edzőválaszon keresztül hogy Egyébként az edzőválaszó is kezd fontos lenni. Én úgy érzem, hogy megtaláltam az edzőválaszolóba most, ami, amiről kellene szólnia. Nem tudok annyit válaszolni, rengeteg válasz reménytelen, rengeteg olyan válaszolni azt, hogy a bulvár, tehát nem szakmai dolog, de szerintem pont ez, amilyet lehet olvasni, és pont ez, hogy bizonyos témákat elkezdek kibontogatni, ami, ami egy érdekes olvasni való van a cikkeket írnék. Ö, és az a jó, hogy maga a cikkírás az nehéz. Tehát egy témát kitálálok magamtól is. Nagyon sok téma úgy hogy az edzőválaszolban van egy kérdés. Most például, amit meg kéne írnom. 80 ezeren kérdezték meg eddig. Benne van a gyakran fejtett kérdésekben, úgyhogy ezeket a kérdéseket nyugodtan kibaszhatom a picsámat. De azért meg fogom cikkbe írni, hogy ha és fújtasz ezzel, és utána elrobozzal, akkor mikor kell a túlműszor. Nagyon logikus egyébként, hogy mikor kell megírni, megírni de erről majd egy dizsa cikket írok. Viszont amikor leülök egy dizsa cikket írni, azt olyan egyszerű, tehát kell valami is lett, nem tud gépi eset megírni dolgokat. Még akkor sem nem mondom, hogy eh, Michael Angelo festmény lesz az eredmény, de eh, ha függetlenül nem lesz egy nagy szükség, az eredmény, akkor se tudom megírni mint a droid, hanem egyszerűen ez meg kell hozzá. Itt lehet, kell idő, utána még azt visszajavítgatni, helyesírás, stilisztika, szó ismétlés. tehát ez kurva nagy meló. igazából egy ilyen. Az egyről válaszolnak viszont van egy hatalmas előnye, hogy itt legyenből jönnek a válaszok. De azokat szoktam megválaszolni, ezeket a kérdéseket, ami... Folyaj, a kérdésre, és meg gépelem is. Ez nem azért van, hogy kibasztak a többiekkel, hanem azért van, mert ha már vannak ilyen kérdések, hogy a legmiből jön a válasz, akkor már ezt megcsinálom. Természetesen legalább az legyen meg. Aztán persze próbálok, ha van időm, nyugodni azokkal, amit nem szívesen válaszolok meg. Nyilvánvalóan nem szívesen válaszolom meg. a Szerintem jó az étrenden kérdéseket, hiszen nem van így, hogy ha csinálni. és azt, hogy én átnél azok ilyen fasságokat, hogy az körülbelül szinte kizárt hogy ejteni szoktam ezeket a dolgokat. Hiába ma bármilyen jó fejszöveg előtte, meg hogy mennyire jó az edzőválasza, akkor is sajnos ezek annyira leterhelnek, hogy ha két ilyet, akkor aztán utána már nem lesz válasz. Másfélsőség technikai okok miatt programozó is van az válaszom most, mert csak tíz kérdést látok a főoldalon, ez efektiben el ezért én nem akarom, hogy ezt a tíz választ ne olvassa senki, azt akarom, hogy minél többen elolvassák. Ennek következtében ö, nem, nem nyomom, be a kérdés-válaszolást, mert tulajdonképpen nem fog az edzőválaszok szóródán látszani, hiszen nagyon nehéz arra rájönni, hogy magattól, hogy hol van a többi. Tehát nagyon jól tudom az internetző szokás, itt én is ilyen vagyok, nem fogok keresgélni. Rá lehet jönni, hogy ott van, hogy a 2013 vagy 2012 volt tavaly, hanem az évnek a hónapjai, és mondjuk. Ha éppen most 2013 január képkérdéseket akarsz megnézni, akkor rá kell 2013 januárra, akkor kijön sorban az egész. Csak erre az ember nem jön rá, oda sincs írva. Ilyen aprósanak vannak hatalmas bakik azért. Például a sereg kurva nem olvassák el, nagyon sokan elolvasták és nagyon sokan nem olvassák el. Én azt megmenem kockázatni, hogy többen nem olvasták el, mint ha erre olvasták. Én pedig azért, mert szarul van megcsinálva mert egy kell kellett rájönnünk, hogy van egy feles abban rákott, mint az az és vagy a sárga kapszul a linkre, nem tudtam, semmi nálam se. Persze, nem be kell jelentkezni, de ezt honnan tudnám mókus. Vagy oda füljel a szövegre, vagy nem füljel oda a szövegre. De hogy milyenek az emberek, basznak mindenre. Én minden esetre nem vehetem a világ gyűgjét a nyakamba, meg nem vehetem azt a nyakamba, hogy mindenki baszik mindenre, ezért kintelen vagyok. Rákba elküldeni ezeket a gyökereket, akik megkérdezik, hogy jaj, mit szedják, hogy lefogyjak, mert nem álmodom van ilyen dolgokra válaszolni. Az abban, hogy ezek száma, majd szinte, amikor emberek vannak, ah, akik még ezt hiszik, csak arra nem képesek, hogy belolvasnak legalább az első oldal válaszaiba, hogy lássák, hogy körülbelül milyen választ kaphatnak. Na, de mindegy, menjünk rá konkrét dolgokkal. Bármilyen nagyon rámegyek ezekre a válaszokra, amiket meg akartam adni. Azért még egy dolgot mondani a teremről. Elkezdtem a terrort, ami azt jelenti, hogy bár nálunk sokkal jobb a helyzet, mint a legtöbb teremben. Kupleráj, meg parasztok, meg buzik, meg ilyen tekintetben abszolút sokkal jobb, azért ide is bejönnek kakuk tojások. Ezt pont kiírtam a Twitterünkre, ugye van egy Twitterünk, de ez nem a Twitter miatt használjuk, mert leszálljuk a Twitter rendszerét, hanem azért, mert akkor nem kell egy olyan admin programozni, ami kis híreket ki a oldalunkra. most készül a weboldalunk, nem sokára a Twitter rendszerét használjuk, ez be van rakva a weboldalunkba, és ott vannak kis hírek. A Bodybuildernél csináltunk egy ugyanilyen Twittert, szintén nem azért, hogy a Twitteren jelölgessenek be az emberek, és ott olvassák ezt, leszárjuk ezt a részt, hanem egy widgetet be lehet rakni a főoldalra, ami már van is, és odaírjuk a kis híreket, az ilyen pár karakteres híreket, érdekességeket, fotókat, ilyesmi, és nem kell külön a bodybuilder adminnyában programozni valamit, ami az ilyen nehézkes dolog. De mindegy, szóval pont kiírtam ezt a dolgot tegnap, bejön egy picsa, megkérdezi a Tibit, ő volt a pultban, hogy kerül lehet nézni, Hát, mondja a Tibi, hogy persze, hát ugye naív meg udvarjas. Bejött a picsa, Tibi valamilyen foglalkozott. A picsa körülnézett, Tibi csak annyit hallod, hogy bebaszódik az ajtó. Ez bement, kijött, semmi ennyi. De azt hogy tudom, hogy feltüntenek tekintben a képrendben, hogy mondom, hogy köszönni ezt egyszer Tehát, szia, körül lehet nézni, meg köszönöm, szia, viszlát. Hát ez így nem, hanem így bejött a paraszt. Körül lehet nézni. Na, ilyenkor most hivatalos felhatalmazást adtam a Tibinek, és mindenkinek ezt a legfőtelebb értekezletek, mert állunk már értekezletek, vannak, érted, multi, gym multi, téng lettünk. Nemzetközi terjeszkedés lesz. ez nem is viccelek lehet, hogy lesz. Szóval felhatalmazást adtam hivatalosan, hogy az ilyeneket, amikor bejönnek, hogy körül lehet nézni, akkor ilyenkor a Tibi vagy akárki megmondja, hogy nem lehet körülnézni. Nálunk azoknak lehet körülnézni, tetszik tudni, akik köszönt, bazd meg. Szóval ez nálunk így működik. Egyszerűen nem akarok parasztokat a teremben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy üzleti modell, hogy nem akarok parasztokat a teremben. Ha parasztok lennének a teremben, akkor én azt hiszem, hogy azok, akik azért járának ide, hogy nincsenek parasztok a teremben, azok nem jönnének. És én azokat az embereket szeretném ide, akik olyan terembe akarok járni, ahol nincsenek parasztok, és nyilván ők se azok. Úgyhogy az összes ilyen látható gyökeret finoman meg kell győznünk, hogy ne jöjjenek. A normális emberek jöjjenek ide, és most tényleg faszatársai van. Nem mondom, hogy itt azért nem kell egy kicsit mert itt is akadt kakukk például. Azért diszkréten elhelyeztem feliratokat, még a nőiből abból még kihagytam azt, hogy a tamponodatban az meg ne be a wc Ez nem így lesz megfogalmazva. Meg, meg azért föl kell tírnom egy-két helyre, hogy szabot, például kiröktem a házirendet, ahol bejonírva diszkétem, hogy a rágodat, meg a taknyodat meg a gépbe bele, meg ilyenek. Ez még nem fordult elő, de tudjuk, hogy az edzőteremekben mi folyik. Ami viszont nálunk is előfordul, hogy a három három fokozatú, tehát alsó-felső első középső felső ágú súlytartóra az úgy maguktól nem nagyon jönnek el az emberek, hogy 20 kilós, 10 kilós, 5 kilós Nálunk más társa nincs és nincs egy 15-ös, én nem hiszek a 15-ös társákban. Ez egy ilyen vallási kérdés. Nem hiszek a 15-ös társákban, a 15-ös társa az buziság. Szóval nálunk van, mindenkinek megvan így a helye, Alul 20 középen, 10 felülött, de ez így magas szokott lenni. Tehát a hülyék simán az 5 kilósra, a fent levő 5 kilósra rárakják hangszast. Van egy-kettő ilyen debil, de ezt így a diskrét feliratokkal hangsúlyozom, hogy ez nem így kéne, és ez. Tehát hiába rakok reggel rendet, így mondom, sehetkezűleg, az biztos, hogy pár óra múlva már össze-vissza minden. Mert ezt próbálom bevezetni, hogy ilyen példás rend legyen, és azért jó rend, mert annak a fogyatékosnak, aki össze-vissza rakja tárcsát, annak majd ugyanúgy szívás lesz a húszasokat leszedni, és mögül a kibánászni az öt kilóst. Ezért, ha ezt a rendszert hatékonyan be tudjuk vezetni, akkor rohadt jól lesz, mert nem mindig ott tart az öt kilóst, ahol éppen keresed. Nem mint olyan nagy a terem, hogy el lehet veszni, de azért egész más dolog. Én hiszek az ilyen dolgokban, hogy ezt meg lehet csinálni. Ráadásul a jelen formáló hatása az ebben is érvényesül abban, hogy nem van a másik kizé, amit amitől kész vagyok, ez a kibaszott erőkeret, hogy ezt állandóan más, máshogy, ugye? Van egy ilyen guggolással alkalmas alaphelyzet, és akkor a biztosítórúgat fölrakják máshol, amit nyakból nyomnak ilyenek, ez tök jó, csak visszabad meg ez a lényeg. Na ez most még egyelőre nem megy, hogy nem ment eddig, nem, most én diszkét feliratokat elhelyeztem, de van nyilla a jelöl, hogy hova kell rakni. és ennyi, és itt talán rend lesz. És ez, ez a dolgok menete szerintem, ez a normális. Mondjuk ide egy 14 éves gyerek, aki azért még úgy viszonylag bén az élet a dolgaihoz, mondom, tudom, hogy én is az voltam, nem ért bizonyos dolgokat, hogy ez miért így van, meg miért így van. Akkor itt például meg tudja tanulni, hogy egy ilyen az miért működik így, és az miért jó. Hát ilyen szent szent társadalmi nevelő hatású közösségi munkát végzünk. Elképesztő, elképeszt ez a bodybuilder Jim Buzznek, Hihetetlen. Na, az első dolog, amire válaszol, ez a privát levél, ami M. Zsoltól jött. Hát ez a levél, ez egy öröm, öröm le lehet olvasni. Több dolog miatt is, mert ebből lejön, hogy M. Zsolt ez egy jó srác, egy normális srác. Normálisan gondolkozik, ha van humor érzéke, Tehát amikor egy olyan szöveget olvasok én, ami, ami nem elvigyarodok, akkor az rohati jó. Tehát ez nekem is tetszik. Ugye nem értem, hogy olvasok egy Tibort, például, mert jó domája, hát dumája, hát is jó dumája. Nagyon hasonlóképpen látjuk a világot, de nem csak ez a lényeg, mert lehet, hogy valaki másképp látja a világot, de ott még jó dumája van, meg értelmes hát én a M. Zsoltról látjuk, hogy ő egy, egy jó srác, egy értelmes ember, intelligens. És nem hiszétek el, de a szövegben, a szövegben van pont, meg vesző, meg ilyenek, hát így, mintha létezne helyes írásban meg, elképesztő. És itt megint kanyarodok egy kicsit, mert eszembe jutott, hogy én nem beszéltem még erről, hogy adtunk fel állási a zsimben nem, véletlenül nem beszélek erről az ismerősöknek, különösebben nem véletlenül nem írom ki az nagyon könnyű lenne valakit talán az válaszon keresztül, de több dolog is van. Az egyik, hogy ez a polis, nem akarunk testépítéssel foglalkozó embert, mert a testépítéssel foglalkozó embereknek a nagy része elég erősen problémás elkileg, meg hönni mádatilag, és a fasznak se hiányzik az, hogy ő kitalálja, hogy itt mit manipuláljon a proteinná. És itt ellenőrzgetni kell így is vannak ellenőrzések, de azért senkinek sem hiányzik, hogy ebből gond legyen. Senkinek se hiányzik, hogy ide járnak gyúrós haverok, meg járnánk a haverok okoskodni, hogy hogyan lehet olcsóbban járni a teremben, hogyan lehet olcsóbban megvenni ezt, azt. Hát annyi pont van itt, amit itt sorolhatnék, hogy általában a testépítésben levő emberek, azok nem jók. Nekünk nem testépítők kell a teremben, a poolban, hanem kereskedelmi érdekeltségű ember ki el tud adni? Ki rá tudja beszélni az embereket, hogy vigyanak turmixot, vegyenek proteink, hiszen mi ebből érünk meg. Ebből tudjuk kifizetni. Számalmas dolgok vannak, ami egyébként még nálunk is. Lenőnek az emberek, hogy nyolca alkalmas bélettel bejönnének ketten, húzzunk le még egyet. Ez nagyon-nagyon jó hangzik. Csak lehet, hogy meg is tennénk egy csak aki nyolca kamas bélettel jön, az nem törzsmedvég, Nekünk olyan ember kell, aki, aki rendszeresen jár. Mert az a baj, hogy nem fogjuk tudni azt mondani a gázműveknek, hogy jaj, hát most ebben a hónapban nyolc alkalmas béletek ketten jöttek, akkor most akkor miért felét fizetnénk a számlának? Meg a béleti díjra se tudjuk ezt mondani, meg Akkor ilyenek vannak, hogy a bérlettel kitalálja, hogy hát ő, ő lejönne, a haverja béletivel lejárná. Hát barátaim, ez felejtő. Olyan emberek, aki nem jár végig egy hónapot, de akkor már jó, hogy nem találjuk, hogy egybélyelettel járnak hatal, és adogatják egymásnak oda. Tehát ez kurva jó. Szóval ezek, ezek a manipulációk, én elhiszem, mindenki mindenkinek pénzügyi gondjai vannak, meg de azt jobban elhiszem, hogy rágják a szart inkább, és nem akarnak fizetni. Viszont nekünk megfizetni kell. Nekünk itt áll sok millió forintunk a gépparkba, én sajnos nem mondhatom azt, hogy amit még nem fizettem ki gépeket, és amit még töröztek, hogy hát figyelj, én most a felét fizetném, mert vagy nem mondhatom azt, hogy a meglévő gépeinknek, hát hogy adjátok már vissza a felét az állának, mert hogy ide hozzánk egybérlete többen szeretnének járni. Tehát ez az meg kabaré. Úgyhogy vannak bizony ilyen dolgok, és hát ezeket áldásul kezelni is kell, de egyéb Szempontok miatt is nem olyan egyszerű találni embert, mert most aki van nálunk, pulba téved a Tibi, mert nem fogja tudni ezt találni, mert, mert a miatt ez összeférhetetlen lesz. Tehát nyilván nem tud délután pultos lenni, mert a közben személyi van, és az a sorozat többet tud keresni. Tibi kirőve, egy másik, aki az én haverom az Oli, mi meg szintén kilőve, mert neki van egy másik munkahelye, amit le akar csinálni egy jobbra, azt már mit el, meg minden, azt én már nem is értem, de az a lényeg, hogy nem tudjuk a beosztásokat kihozni. Úgyhogy keresünk embert. Feladtunk és ez már nem az első egyébként, mert már adtunk fel hirdetést. hát elképesztő emberek jelentkeznek. Az első híretésünkre egy nap alatt jelentkeztek 60-an, abból a 60-ból kb. 60 degenerált. Tehát az, hogy nem tud megérni egy önéletrajzot, azon mi elképesztő. De, tehát ne úgy értsétek, hogy nekem ilyen követelni követelményén vannak az önéletrajzzal kapcsolatban. Én se értettem húsz évesen, hogy mire jó. Még ezt egy évvel ezelőtt se értettem, hogy mire jó, hogy önéletrajz. Nem értettem, hogy miért gesziznek az emberek azzal, hogy az szivatják a munkavállalókat. Nem ma már értem. És ez kicsit benne lesz majd az egyik válaszban is, amit fogok adni ma. Ma már értem, hogy ez miért van, és miért kell az önnélt És itt figyeljetek annak, aki munkát keres. A az, az a funkciója, hogy megmutassak te, hogy, hogy te milyen ember vagy, hogy ön egy képet, hogy te alkalmas vagy -e arra. Mert ma, aki egy ünneprajzot nem tudna etről letölteni, hanem próbálkozik valami teljesen a formulával, az az elbukott. Jó, nem, minden, nem biztos, hogy mindenki így gondolkozik, én, mint ilyen kis vállalkozó, így gondolkozom. Tehát nekem, ide a teremben, sajnos nem tudunk sokat fizetni, de nekem egy megbízható ember kell, aki valamilyen szinten egy normális személyiséggel rendelkezik, és bizonyos problémaköröket tud kezelni. És a, az első ilyen problémakör az az önéletrajznak a megírása. Önéletrajzatot megírni az kurva nem kell egy nagy Ö, De. Mert kell töltenemetről, de amikor valaki edzőteremben jelentkezik pújtosnak, akkor szeretnék egy minimálisat megtudni arról, hogy ott egyáltalán érdekli ez az egész. Mert ha ideál egy droid, aki senmire nem fog a testépítési, nem semennyire, lövése nincs a tápkiegről, akkor mit fog vele kezdeni képezgetni nekik. Nyilván nem. Tehát valami affinitást próbálok látni. Például képzeljétek el, Kurván nem hülyeség, azt gondolod, hogy nem lényegben a részt, mert nagyon nem hülyeség odaírni, hogy mi a hobbit és mivel foglalkozol szabad idődben. Nagyon nem hülyeség, mert nagyon mutatja a személyiséget, hogy te milyen vagy. Tehát nyilván, ha jelentkezik ide egy, szóval, egy nagyon durva példát, bár erről megint lenne ezt hogy a buzizásom miatt... Van, aki rinyál és a Például a Kati Bélát baszogatják, hogy szóljon már nekem, hogy ne buzizzak. Csak azt nem értik a kedves homoszexuális embertársaim, hogy a buzi. Ez egy olyan pejoratív szó, ami nem a szexuális orientáltságra ö, utal, ez már elmúlt, hanem azokra, azokra a szexuális ö, ö, nem heteroorientáltságú emberekre utal, akik úgyis viselkednek, tehát azon a módon viselkednek, ami e, nem, tetté, nem, nem csak azt hogy nem tetszést vált ki, hanem van egy bizonyos olyan stílusuk, amire én utalok ezzel a buzi szóval. Tehát én arra a viselkedési stílusra, a affektálós erre a e, rinyapicsa stílusra, amit elő tudnak adni a homokosok, erre utalok. Nem érdekel, hogy ki mit csinál a hálószabályomat. Abszolút nem érdekel, nem érdekel a szexuális élete senkinek. Tudom csinálja férfival, nővel, kecskével, viziróval akármire. De ez a magánügyet, én nem nézem le egyiket se, nem nézek le valakit az olyan homoszexuális, de az a stílus, amit egyesek és nem mind, mert van olyan homoszexuális ember, akinek ez nem látszik. De ez amikor, ö, ugye valakinek ez a büszkeséges, más nem tud az életébe fel mutatni, csak hogy buzi, ö, meg olyan formán viselkedik, na azt, a, erre használom ezt a pejoratív jelzőt. Ö, nagyjából ugyanaz, mintha kislány mondanék, csak ez durvább. Ö, szóval, most képzeljétek el egy embert, aki jelentkezik mondjuk ide, hozzánk egy, azért elégi hardcore jellegű, bár nem szeretem ezt a szót, ö, edzőtenembe jelentkezik és beírja az érdeklődésük körébe, hogy mondjuk ő a latin táncokat szereti, meg hobbiból fodrászkodik. Érztetek, hogy ez a személyiség, ez nem való ide. Ebből én tudom, hogy nem való ide ez a személyiség. Ellenben, hogyha... Jó, hát ez most... Most itt magatokban röhögben mondhatnátok azt, hogyha az a hobbi, hogy motorozik, és hogy motor szerel, akkor meg biztos megfelel. Tehát ez így például, jó, nyilván nem erről van mert attól, hogy motorozik, meg kurva nem terem ide, meg ide, de ha, ha valami olyasmit hogy esetleg sportol, csak én hírjon le, sportol, és annyit írjon le, hogy nem dohányzik, akkor már látom, hogy ez az ember érdekes lehet. Na, ez ilyen aprósak múlnak egy egy. Öm, és enne az emberek nem képesek. De nem, olyan, arra nem képesek, hanem arra nem képesek, hogy egy formát adjanak az rajzuknak, arra nem képesek, hogy egy normális fotót rá tegyenek. Olyan fotókat tesznek rá, körülbelül, hogy Hát szerintem még akadt önmagát kükörből fényképező debil is az öne trajzám, meg ez a vonaglók, meg hát csajokban az nagyon olyan képekkel jelentkeznek, hogy mondom, hol érzitek magatokat? A akarjátok tenni, a, az én, ö, mit az milyen strasszén a ö, Hamburgban a képet, vagy, nem értem, hogy mit akarnak ezekkel. Tehát ö, nem megy az embereknek ez a rész. Egyszerűen nem megy, és ez mutatja, mutatja azt a szintet, ahol tartanak. Aztán ér hibák, az, hogy nem tudj mondatot megfogalmazni. Amikor ír -e egy levelet és küldi a önertorzát, akkor hat kérrőjelet tesz bele, meg felkiáltójelet, meg csupa nagybetűvel ér. meg ezek a fogyatékos dolgok. Milyen nézek, hogy mazd meg, nem jártál általánosba gyökér. Hát ezek a dolgok nálunk rögtön kizáró tényezők. Szerintem nem akarok idiótákkal foglalkozni. Hát milyen szintű ember az, aki nem tud megírni egy levelet. Attól mit várok? Tehát tudom, hogy a 80 es kategóriában nem kell csodát várni meg a sebészeket, meg nem, művészeket, meg ilyenek. Nem is erről van szó. De aki ennyire nem tudja magát eladni, az hogy fogja nekem eladni a proteint? Az hogy hiteles egy olyan közegben, amit ő, amit ő nem ismer, és ahol azért valahol neki egy releváns személynek kell lennie, neki kommunikálni kéne. Tehát, velem nem tud kommunikálni mikor a hízetésre válaszol, akkor hogyan fog kommunikálni azzal a X emberrel, aki ide jár a teremben? Na, most hittem is későtt a főnömbe a mikrofon, és nem állítottam meg. Szóval ezek azok a kérdések. Aztán, hát az, ezek a kedvenceim az, hogy hogy hat felkiáltó jel, Normális kérdője már nincsen, hanem csak a kérdője fel a kombináció. És én azért nem értem ezt valahol. Mert kurvára jártunk általánosba, és megtanítottak írni mindenkit. Nem tudom, hogy tört ez eltorzulni, az emberek már nem tudnak normálisan írni, csak úgy, mint a parasztok. Hát ez nagyobb a köszönet a Facebooknak az SMS-nek, meg a többi szemétkommunikációs formának. De én azt hiszem, hogy ez elválható. dolog lenne. És itt, ami, mert ugye mindig magamban keresem a hibát. Az, az igazság, hogy én ilyen önmarcangó típus vagyok, és magamban keresem a hibát. És azon gondolkozom, hogy van egy ilyen matematikai zseni, aki 63 számot össze tud adni fejben, és ő neki ez természetes. És nem, ez egy képesség, de mivel ő ezzel született, ő nem érti, hogy másoknak ez miért nem megy, és azt gondolja, hogy a többiek buták. És itt azon gondolkozom, hogy Nálam ez olyan egy képessége, hogy nem tudok tökéletesen írni. Nekem is vannak helyesírás hibáim. hibáim. Rengeteg elgéperésem van, amit utólag javítjatok a edzőválaszokba, és képesek utólag javítjatni elgéperést. Ha észreveszem, lehet, hogy két nap múlva veszem, és kiavítom benne. Mert már adjunk valami színvonalra. És lehet, hogy ez is egy képesség nálam, ahol én nem értem, hogy másnap miért megy. Miért nem megy? És ugyanabban a helyzetben vagyok, mint a matek zseni, aki nem ért, hogy másnak, miért nem megy, mert neki ez egy alapképesség. Csak tudjátok, mi a baj? Hát én nem hiszem el, hogy ez egy képesség, hogy meg tudok írni egy rohadt levelet, hogy tudok helyesírni. írni, nem hiszem el, hogy ennek képessége kéne lennie, és azért nem hiszem el, mert ezt általános iskola első tanultuk. Tehát azzal, hogy én meg tudok írni egy levelet viszonylag normálisan, nem hiszem, hogy különleges ember vagyok. Sőt, szerintem én vagyok az alaptarast. Ezzel a szinten innen kéne elindulni. Addig, hogy a ember már esetleg tud írni. Mert én, én nem tartom magam jó írónak, meg semmilyen tehetséges embernek. Különösen menj csak én legalább viszonylag tisztessége viszonylag tisztességgel meg tudsz ezt csinálni. De az, hogy 60 jelentkezőből mondjuk senki, 60 jelentkezőből egyet sem hívtunk be, mert fogyaték volt, azért az durva. A második kérdésünkben specifikáltuk a kérdést, onnan már beletírva, Hát arra rájöttem, hogy 25 év alatt felejtő, abszolút-e. Rájöttem, hogy férfi, férfire van szükségünk, négy alkalmazott nem lesz jó. Különösen azért annyi kurva jelentkezett, hogy ez valami föltenem, és nekünk. Tehát <coughs> spárta ez egy belső információt, ezáltal nem sértették meg, ha nem esének. Mikor pultos kerestek a Spárta akkor hú, jó csaj legyen, ez volt a normám. Net talán a faszság, amit meg lehet csinálni, egy jó csaj, persze az jó, mert a pultnál ott fog hegyeskedni a faszok, talán fogyasztanak is valamit, e, már csak azért is, mert akkor menő vagyok, de az, hogy kitegyél egy táblát, amit mindenki meg akar vasszni, az, az nem hiszem, hogy egy jó üzleti modell, arról, hogy terem működjön. Nem hiszem, hogy erre kéne tartani valakit. A, itt a pultban azért kell valakit tartani, hogy rendbe tartsa a dolgokat, kiszolgálja az embereket, e, figyeljen a fűtésre, Figyelj arra, hogy a teremben minden rendben van, szóljjon, kifogyott az áru időben, egy csinálja a nyilvántartást, ilyen hülyeségek. Hát ezért van, nem azért, hogy jó nézzen ki, és akkor mindenkit csorogasson nyálát. A teremben azért, azért az emberek, hogy edzenek, nem azért, hogy a pultosra csorogjanak. Lehet, hogy van ilyen terem, ahol ez működik, a buzitermekben, nem de nálunk ez például nem szempont, hogy lány kizártuk. A hirdetésbe bejuttuk, hogy a dohányzás kizárt. A dohányzó emberekkel én szerintem csak gond van. Ez egy függőség. Egy-egy függőség, tudok, olyan a helyet, akár itt állunk a biztonsági őrök, hát bazd meg egész nap kint baszták erre a ö, porta előtt, szívják ezt a szartát, és olyan a porta, hogy a biztonsági őrök tud csak beengedni. Tehát bemész a portán, a biztonsági kint áll, és akkor tálsz, mint a fasz, míg ő elszívja a kibaszott cigjét. Én ezeket úgy baszkodnám ki mindet mint a húzat. Sajnos ezek az emberek mind mindohányoznak. De az, hogy... Hát ez elképzelhető, képzelje, fölvennénk egy dohányzót ide, és itt a cikit itt a terem előtt, ez nevetséges, úgyhogy ezt beírtuk, élből a dohányzás kizárt. De ugye ezt például nem szokták beírni az önálló hogy dohányzom, aztán amikor fölveszi esetleg, akkor derül ki. És akkor egy olyan emberrel, vagy körülvéve, aki minden problémára rágyújt, ezzel oldja meg, nem azt, hogy a problémáját oldja meg, hanem rágyújt, kicsit hasonlít a füvezésre, Meghállal jár, járkit izgatni, és próbál mindig kis visszólni, hogy meglegyen a kis. Ez most nem az a lényeg, hogy mennyi a munkaidejüből erre, nem az a lényeg, hogy ez a hozzáállás, hogy megszakítjuk a folyamatokat, mert a ciki az kurva fontos, és majd utána félre teszünk a ciki miatt. Ez, ez megint egy kizáró tényező. Ö, mit írtunk még be? Nem tudom, az a lényeg, hogy ö, kb. 300-an álltak a hirdetést, és jelentkeztek tizenvalahányan, de ezzel még nincs vége, most küldtünk egy tesztet. Hát aki jelentkezik hozzánk, jó, ja, még egy dolog bele volt írva. Ugye férfit keresünk, és testépítő kizárt. Mondanom se kell, hogy jelentkezett a testépítő. Mondanom se kell, hogy elküldte a versenyfotóit. Ez már a múltbeli körben is volt, hogy azt hitte valaki, hogy bevágódik a versenyképeivel, mert nem tudom, milyen junior bajnok. Lehet, hogy most ugyanaz jelentkezett, és nem értik. És visszajéztem egy udvarias e-mailt, amiben megkérdeztem, hogy, hogy felemlítettem azt, hogy nem tudom, hogy melyik. Miért nem volt érthető a hirdetésből az, hogy testépítő kizárt? De hát nálunk sajnos követelmény a szövegértelmezési képesség, valamint követelmény az, hogy a, a feladatokat megfelelően tudja végezni. Az ember céloszt, amit arra, hogy a kapsz egy utasítást, akkor azt meg is érted, és azt csináld, ami le van írva. Hát itt pont az volt az utasítás, ha ezt így fogjuk fel, hogy testépítő ne is jelentkezzel. Ugye ezt nem hogy miért nem ér a testépítő nekünk, hát egy olyan ember, aki. A kibaszott hívzetés nem képes elolvasni normálisan. Egy ilyen ember mi a szarért? Mi a szarért vennénk fel, amikor nem értél feladatot? Vagy szarik bele? Hát, Én valami kuka, tehát már innen, hogy testépítő-e vagy nem, ez már innen nem számít, hogy ez egy követelmény volt, hogy ne legyen az idézőjeles követelmény. Már innen nem számít, hogy a követelmének jeleget teszem, mert már ebből látszik, hogy szarik bele az egészbe. Ez ugyanaz, mint amikor az edző válaszol a paraszt, nem olvassa el a sárga kapszulát, de elvárja, hogy én neki órákat dolgozdok azon, hogy adjak egy választ. Hát szarik bele, hát hogy ne szar még bele én is. Másik jelentkezett lány. Hát ugye, így volt beleotérve a híretésbe, hogy férfit keresünk. És ez azért volt jó, mert legalább visszatudtam írni, hogy kedves, nem tudom, kicsoda, nem tudom, hogy feltűnt el, hogy a híretésben férfi alkalmazottat keresünk, de amennyiben ön nem változtató műtét előtt áll, és az két héten belül befejeződik, két hétem belőtt férfi operálják, akkor várjuk a jelentkezését szeretettel. Tehát ez egy visszaért nagy ilyen választ. Mert ez megint ugyanazt, a teljesen olvasta leszarja. Hát kézzel egy ilyen emberre rábízol valamit, ami mi történik. Na de, azok, akik a egyáltalán elfogadunk, azoknak visszamegy egy teszt. A tesztben némileg vicces kérdések vannak, gyakorlati tapasztalatok alapján. Például teremben kosz keletkezik a szőnyegen. Mit teszel? A. Azonnal feltakarítom. B. Nem takarítom fel, mert nem akarom zavarni a vendégeket. C. Megvárom a takarítókat, majd amikor jönnek. És ennek a kérdésre például képesek voltak rossz választ adni. Hát de, de, de egyébként ez egy megtörtént dolog. Ez egy megtörtént dolog. Kisrabi ül a pulban. Látok itt egy halom szart. mint ha valaki megeredtem a fél kiló kenyeretén morzsák öttek volna a futógépek előtt, mondtam a mindenkinek, hogy terabi porszívót jó, jó. Csak nem akartam fölporszívozni, hogy ez zavarom a vendéget porszívozással. Mondom, akkor most gondolkozzunk közösen. Szerinted mi zavar egy vendéget? Az, hogy jól láthatom kosz van a teremben. Vagy pedig az, hogy a kosz nevű problémát éppen látja, hogy elállítjuk. Tehát látja, hogy ha kosz van, akkor azonnal intézkedünk. Szerinted mondom, mi zavarja a vendéget jobban? Hát valószínűleg az előbbi. És? Ilyen, ilyen felmerült problémák alapján ö, állítottuk össze a kis tesztünket. Elképesztő válaszokat tudtak adni. Mi van akkor, ha nincs váltópénz? pénz? Akkor volt olyan válasz, hogy nem baj, akkor nem kell kifizetni a vendégnek, mert kifizeti másnap, ha nem tudunk visszadni. Elképesztő. Elképesztő. Ilyen, a, mi van akkor, ha ketten akarnak nem egy béletet? Hát persze megengedem, hát nem gondolom. Ilyen, ilyen szintű dolgok nyolc alkalmas bérletet ketten akarnak leárni, mit teszek? Hát kijúkoztok kettőt. Hát és ugye itt benne volt a harmadik válasz, az, hogy nem lehet a bérlet névre szól. És nem, és most megkiválasztotta ebből azt, hogy nem, hát kijúkoztok kettőt, az hát ilyen emberek nyilván itt azért elvéreznek -e? Persze volt. Vicces kérdésünk is. Mit teszel, ha megjelenik egy mobszateremben? Erre igazából tök mindegy, hogy mit válaszolnak. Csak kíváncsi voltunk, hogy humorérzék meg személyiség milyen. Ezek bazánk egy ilyen pszichológiai faszsába kell foglalkozni, szóval elképesztő, De ez van. Ez van. Magyarországon nem Nem munka hiány van, nem munkahely van, hanem munkaerő hiány van. Mert az emberek a 70.000 fontos fizetést amit kapnak, általában a legtöbbség az se éri meg. Tehát annyira szarú dolgodnak, annyira nincsen semmi eszük. És kénytelen vagy, ha munkáltató vagy, kénytelen vagy, mint a droidoknak csinálni egy rendszert, amiben hülye biztosan, akár egy majmot beültet, az is meg tud csinálni. Ezen dolgozunk több szempontból is egyébként. Szerkesztőségi szinten is, meg, meg más szinten is. Na most itt mellett azt hiszem, hogy a Zsoltnak a levelét tegyük odébb. Nem tudom hány percet tartok, de a futógépen 57 percet gyalogolok, és nem sikerült még bele se a Zsolt kérdésébe, viszont a munkavállalási témát azt már egy kicsit logoztuk, hogy rátérek a Csipinek a levelére. Inkább, amit próbálok itt megtalálni, Ö, neki talán súlyosabb a problémája. A J.P. egy csaj, aki fodrász, és egy olyan dolgozó, mint kurvára útáll. E, és persze szarul keres, nagyon sok meló van, munkatársak, szarok, krikkesednek, furkálódnak, e, stb. a főnök Picsa szimpatikus. Én is dolgoztam, én, én egyébként dolgoztam egy jegyzőteremmel, ahol útosok férgek voltak, mi jegyzők voltunk a szarok, tehát a takarító. Alatti szarok lennünk, úgy bántak, mintha mi nem tudom milyen csicskák. A fizetés az nekem hatman volt. Ööö. Ilyenek voltak, hogy seremedzőként ne vállaljuk személyedzést. Tehát, hogy ne legyen egy öö, időpontban kettő. Ugyan kurvára nem értem, hogy ha személyi végzek, akkor miért ne tudnék azért valamennyire figyelni. Tehát nálunk például a teremben a pultos nem válhat a de a a pultban figyelni kell, őnek az emberek ki kell szolgálni, rendezni kell a dolgokat, az más. Az, hogy személyedzőként, edzőként, a teremben lóflász és figyelsz, és közben személyi van, közben ugyanúgy kurvára tudsz figyelni mindenkinek meg ha oda, kérdeznek, hogy tudsz válaszolni, igazából a teremedzőnek ennyi a dolga. Nem csak hogy nem fizetik meg jól a teremedzőt, mert nem csináló se. Beszélget az emberekkel, de alapvetően egy kicsit gondolkozunk, egy jó teremedző az meghozza akár azt a hunkulatot, ami miatt ide fognak járni az emberek. Tehát az sem mindegy, de hát nyilván ezt tudni, hogy most kiből lesz jót a nem edző, tehát nem úgy működik, hogy földunk egy nagyon nagy fizetést, tehát ez teljesen, teljesen halott ügy. Álom nincsen terem edző, egyébként nincs erre szükség. A személyedzők elvégzik, amit ilyen szinten kell csinálni. Na de, és persze ugye ezt személyedzőként, viszont meg el kell adnod. Na nálunk ezt sincs, nem kell adni, a személyedzőnek itt tetsz, csinálja a dolgát, szerz az embereit, kicsit figyel a dolgokra, illány valakinek a fehérésük a róla, aztán kész ilyen egyszerű. Na, már honnan el ide? Nem tudom, ezt most mi kell gondolnom. De igen, hogy az a, az a, az a munkahely, csak hogy lássuk, hogy átérzem-e a problémát. Az a munkahely ez olyan volt, hogy a, a főnök, az a szokásos, a jól menő vállalkozót csináltam a műjének egy termet történet volt. Ez egy ilyen kis törpe geci volt, bejött, játszott az eszét, azonnal föltegerte fúrva a, a zenét meg a hangerőjét, Hangerét egy kibaszott cédőt kett hallgatni minden hónap, minden napján, egy nap többször, az aktuális sláger fosssal, ő bejött, azonnal koprategerte a zenét, az ember hülyét kapott meg, már ideg volt, és az egész hely hangulata, meg minden úgy volt undorító, ahogy az csak el tudott képzelni, ment a szarkedés, furkálódás, belünk szemben minden szar kitaláltak, tehát az volt a Duma egyébként, hogy a személyedzőként ne legyél, te nem műszakban nem egy ilyen személyjegyző, hogy hát ők nem azért fizetnek téged duplán, mert ha ugye a edzésből is kapsz pénzt. Illetve hát úgy volt, hogy a szemegyharmát kellett leadni, két lehetett megtartani, és akkor. Nem azért fizetnek ők duplán, tehát nem azért nem fognak duplán fizetni, mert a személyjegyzésből, amit te szerveztél magadnak, és te csinálsz, és még te azt teremnek, abból ők úgy fogták fel, hogy nem fognak még fizetni is még teremedzőként is pluszban neked, akkor ez volt nem mondom, nem az van, hogy én fizetek neked. Mert a te termedbe csinálom ezt a munkát. Ez a biztos, amikor el is jöttem volna a picában, olyan helyre, ahol nem adtam, le semmit, és ma csináltam, akkor. Tájékoztam, hogy ez a dolog meg is oldva. Tehát azért tényleg kabaré. Hiszen a személyjegyző, főleg ha embereket hoz, akkor az jó a teremnek. De mindegy, nem akarok belemenni a teremeknek a dolgába, mindenki úgy csinálja, hogy akarja. És hát a hozzáállást látjátok, hogy mennyire volt undorító. És hát a valószínűleg egy csipinél is nem bélyeges van az, valószínűleg utálja a munkahelyet. Mert hogy szar. Én nem tudom, hogy közben ez a dolog megoldódott-e valamilyen szinten. De most itt az a probléma, hogy. Ö, Gyomoridege van minden nap utána menni, amikor sír, ilyenek, lebaszta főnök ugat vele, és itt ezt megpróbálom két úton megközelíteni ezt a kérdést. Az egyik egy ilyen spirituális, a másik pedig gyakorlati dolog, hogy hogyan lehetne ezt a dolgon túllendülni. Csak el felejtsem, hogy melyik kettő volt ez a dolog, amiről akartam beszélni. A spirituális részben menjünk. Teljesen vanatkoztassunk el mindentől, menjünk el oda, hogy te vagy egy egyén, meg vannak mások, és neked mivel kell foglalkoznod, meg törődnöd, is mivel nem. Ö, én azt mondom, hogy nagyon sok ember dolgozik szarkörülmények között, vagy él a szarkörülmények között, és az az okos ember, aki a szarkörülményeket kikapcsolja a tudatában, meg az érzékeiben. tehát tudom, hogy ez nehéz. De gondoljunk bele abba, hogy nem élsz ez szar dolgozni, mit tehetsz? Bánakodsz, buslakodsz, kész vagy tőle, hogy azt teszed, hogy leveszel a leszarom tablettát, és azt mondod, hogy nem foglalkozom ezzel. De a főnök, jó, bologatok, nem foglalkozom ezzel, el kell nyomni az egót. Nagyon fontos, hogy el kell nyomni az egót. De ettől az egó nincs nem nincsen tudom, csak tudomásul kell lenni, hogy ez egy másik világ, és nem kell vele foglalkozni. Beszéljen mindenki, akar, a fények, amit akar, ugorjon, mit amit akar, férgesedjen Be mindenki, amit akar, bele kell az ő szintjük. Nem kell magadra venned, úgy kell látni, mintha egy külső világot szemlélnéd, és ez így is van, vagy te te testedet tudatod, te csinálod a dolgokat, ahogy tudod, próbálsz megélni, ahogy tudod. Ezeket a dolgokat nem kell kellene kellemetlenül felfogni. Ez olyan dolog, az emberben van egy ilyen ciki, meg szégyenérzet, amikor mondjuk megalázzák a munkahelyén. Erre más probléma körbe, olyan szoktam mondani, hogy nem tudnak megalázni, nem tud cikelni semmi. Ugyan attól függ, hogy hogyan fogod fel. Abszolút attól függ. Tehát emberek nevetnek rajtad, és érdekel, hogy rajtad nevetnek. Hát ez neked nem kell, hogy kellemetlen legyen, eleselod utána, és ki röhögnek. Nem kell vele foglalkozni. Hadd röhögjön a nyomorult. Hát nem, ez neked nem szint. Neked meg van adva az életedben, vagy kialakult az életedben, hogy kivel kell foglalkozni, kinek a éleményével kell törődni, kit kell komolyan menni, és kit nem. Én azt mondom, hogy legyen az életedben olyan pont, meg olyan emberek, akikre hallgatsz, akik számítanak. De a többség az bizony kudvára számít. Az emberek azért általában éve meglehetősen gyökerek. Van egy bizonyos szintjük. Most nem azt mondom, hogy mindenkinek a semmire, ilyen megálljult nagyképű kell lennie, csak az önértékelést azt, azt helyre kell tenni egy kicsit. Az legyen egy kis önbizalmat annyira, és legyen annyi önbizalma hogy félre tudod tenni az egót. Nem kell toporzékon egy munkahelyen, hogy mindenki lássa, hogy neked igazad van, ugyanis nem számít, hogy ők azt gondolják, hogy igazad van vagy nem. Ha te ezt tudod magadban tisztázni, hogy te lesz arra, hogy ők mit gondolnak, akkor bármilyen kelletlen szituáció is van, azon te túl tudsz lendülni, de nem foglalkozol vele. Ne a főnök tök oktalanul, tök bejég, és a többiek előtt, tök ciki, nem kell elsírnod magad, nem foglalkozz vele. Ennyi le baszott, de a te elmédben belül tudod, hogy ez az ő szintje, örüljön magának, de fölött állsz az én dolgoknak. Hadd baszal nyugodtan. Föl lehet fogni az, hogy a rovarok Csitkedik a lába, szárát, kész. Most ez egy nagyképű hozzáállás, de nem kell vele foglalkozni, ilyen egyszerű. Nyugodtan mondta, hogy jó, jó leszek, jó leszek, üzletvezető néni, megközeled nem csinál ilyet, ennyi, le. Az emberek kurva jellemtenek és geninztelenek. Oda nyalnak, ahova tudnak, de bele hazudnak az ember pofájába, azt mondják, amit a másik hallani akar, nem mondom, hogy legyél gerinctelen, és jellentelen féreg, és csináld te is azt. Ne gerinctelenségből és jellentelenségből csináld ezt, és fogad el ezeket a dolgokat, hanem teljesen fülősleges, ne az egódért küzdj. Ha más valakiért küzdesz, hogy egy célért, akkor van értelme harcolni, de egy ilyen dolog miatt kiborulni, hogy most férgek a kolléganők, nem kell foglalkozni. Meg tudsz csinálni, hogy nem barátkozol velük, arra a szintre, a fiókba teszed őket, ahol valód, ott ezek férgek, ott, hogy keverik a szart, ne szóljál hozzájuk, ne beszélges elük. Kettő lehet, hogy kiközösítenem, de szar le azt is, csináld dolgodat, türelemmel, vonatkoztasért teljesen. És mondok még egy kurva trükköt: ha nagyon nagy gázom akkor meditálj. Hogyan kell meditálni? Semmit nem tudok erről az egészről. tök véletlenül találtam egy videót a YouTube-on, az ember mindig tanul. És, azt tudom, mi ez a meditáció. De most elmondom neked, mi a meditáció. Meditációzod, hogy el az elmélet, mert itt két út van. Vagy azt, hogy nem foglalkozol ezekkel a dolgokkal, és valami jóra gondolsz. Arra gondolsz, hogy váratlan a palít, vár a kutyád, a macskád, mopszokra gondolsz. Arra nagyon jó gondolni a mobszokra. Én tudok gondolni, hogyha gondolom van, tudok gondolni mobszokra, tudok gondolni a szipóira. Tudok gondolni a sárkányra otthon, tudok gondolni a... ez az asszony, tudok gondolni a motorokra, tudok gondolni azokra a nyári napokra, amikor nem volt sok időm, de elmentünk motorozni is. Ezt nem tudom, már mondtam egy audio blogba, de valakinek írtam, de lehet, hogy a múltkoriban elmondtam, hogy például... Az ilyen nyári motorozgatások, amikor az ember elmegy valahova motorozni, csak egy fél napot, vagy egyet például két éve elmentünk, motorozgatunk a mátrámon, és sírokkal aludtunk egy ilyen csöves kis kempingben, és nem volt egy hűdöm egy ilyen, tehát nagyon azt hittem, hogy magam. Attól, hogy hú, de most mekkora nem, annyi és mentünk el megnézni. Nem voltunk tele pénzzel, nem zabáltuk végig az éttermeket, nem, <kül> bár delegáció falvakban, hogy Örüljenek, hogy mi vagyunk a motorosok és mi voltunk a sztárok, akik bemanultak. Nem történt semmi, elmentünk motorozni. Úgy jár, nem érdekelt, hogy mi motorozunk. Megszálltunk egy kis csöves valamiben, utána hazajöttünk. Ennyi volt, vagy mondok mást, elmentünk a fixatúra motorra. <kül> Sok dolgom volt aznap is. Gondolom seki, hogy ez idő óta mikor motorozni. Az volt a terv, hogy lenne alszunk egy vagy két napot. De hát ugye este nyolcskat tudtunk elindulni. Jelezni kellett a pályán, Nem mentünk a tiszató felé, nem találtunk szállást, mert ugye tele volt valami diákokkal minden kemping. Kempingben akartam csövezni, hogy olcsó ne kerüljön sokba, meg ugye van annak egy feelingje. Nem találtunk szállást, bolyongtunk ott, mint a fasz, már éjfél volt, nem tudtuk hol alszunk. Megint a hurka segített a távsegítség mindig. vagy hát eltévedünk Ausztriában, vagy egy ilyen helyen ő nézett valami szállást. És mégis, roppant csöves, egy elsőre is valami roppant Viszonylag drága, de kibaszott csöves, nagyon szar hotelben tudunk megszállni kurva drágán, és sajnos nem volt pénzünk, és rohadt ideges voltam, és egy szar volt az egész. És mégis ezt, amikor visszanézed, vagy mint emlék, akkor a gondolsz, hogy bazenek, milyen jó volt, amikor ott voltunk nyáron, meleg volt, nem tudtunk hol alszunk, és ott csöveztünk már a... Ö, de az görcsölt az hasa, és ott csöveztünk a benzinkút nálad a padon, és ott valamit, és nem tudtuk még, hol alszunk, és ez amikor ott vagyok, akkor kellemetlen, bár mondjuk én nem érzem rosszul magam annyira, közben, de amikor egy emlékként visszajön, akkor ez rohadt jó. Vagy egy másik, amikor eltévedtünk ugyanígy motorra, és találtunk egy nem tudom milyen pizza fesztiváltra, nem is tudom, milyen hülyeség volt kiírva, vagy pizzató, vagy valamilyen, és akkor lefényképeztük a motort előttetek. Apró hülyeségek, de ezek annyira jó emlékek lesznek majd később, hogy nem hiszen el, pedig semmi. Na és ezekre a dolgokra vissza tudsz gondolni. És majd várni fogod a következő ilyen élményt, mert te életedben az lesz. És amikor ilyen szar van ezekre a dolgokra kell gondolni, hogy miért csinálod, miért célod, hogy valami, mi az, amit szeretnél visszahozni, és félre kell tenni a szart. Na, a másik megoldás a meditáció. meditáció az egy kurva egyszerű dolog. Az a lényeg, hogy el az elmélet, és nem tudjál semmire. Csak a légzésedre. Ez az úgy ki, hogy fogod, nem kell hozzá becsütni a szemed semmi, <coughs> le kell ülni egy percre, és 60 darab légzést meg kell számolni. Vagy nem is 60 darab légzést kell megszámolni, hülye vagyok, mert akkor már figyelsz a számukra, de be kell állítani egy órát, visszaszámlálóra és egy percig nem csinál semmit, csak a léleg... De tered, figyeled, és nem gondolsz semmire rohattó jót tud tenni. Bármi olyan dolog előtt, amikor ha mondjuk ideges vagy, nem bemenni a munkahelyre és nyom ideged ma, egy perc és számoda a ez egy percig. Aztán nem fogsz jutni arra, hogy fél percig, vagy tíz másodpercig. percig. Kifisztul a gaber, és neki tudsz szállni a dolgoknak. Én sose a alkalmaztam ilyen technikákat fellépés előtt, amikor valami személyelmet kell tartanom be színpadra menni, mert akkor még nem... Hallottam a dologról, de ezt fogom majd használni. Szóval egyszerűen tedd félre, fél spirituálisan legyél magasabb szintű ezeknél a, a dolgoknál, és akkor tovább tudsz lenni. mindig a cél magad előtt inkább. Én amikor Budapesten költöztem, azt megértem hogy hogy elmesélem, de most nem akarok erről beszélni, nem nagyon hosszú. Annyi szaron mentem keresztül, hogy egy haverom azt mondta, hogy ő már összetörtön, amit a ropi. de. De meg tudtam csinálni, mert előre akartam menni. Mindig, és az egyébként meg Kati Béla a módszer: tegye félre mindent. De idegeskedj, tegye mindent, csak előre menj. Ez a lényeg. Ha még nem lát előtted semmit, nem tudhatod, hogy merre tartasz, akkor nem baj, akkor is előre mész, mert akkor alatt él, hogy ezen a napon túl legyünk és hazajussunk. Akkor menj előre, nyomd le a melót, és akkor neked ez az előre menni, és hogy megcsináld ezt a napot. Ilyen egyszer. A más nem, akkor találj ki célokat magadnak. Mondjuk, ha Végigcsinálod ezt a napot, vagy ezt a hetet normálisan, akkor elmétel és eszel a tgi -ba. most mondtam valami hülyeséget, de valami ilyet találj ki van hogy valami megütalmazod magad, spirituálisan lendültül ezeknek a dolgokon, ez, ez szerintem kulva jót tesz. Tudom, hogy ebből nagy csodák nem lesznek, mert az embernek, ha vannak ilyen kis apró céljai, mondjuk, hogy rá van izgulva egy motorra, és gyűjtöget, és meg akarja venni, akkor az kurva jól előre visz, mert akkor mindig látsz magad előtt valamit. És mondjuk 70 ezer font fizetésből elég nehéz motort venni. Az tény. hát lehet, hogy nincsenek ilyen céljaid, de azért össze lehet hozni, hozni. Mondjuk össze lehet hozni egy ibukolvasót, e rá lehet tenni egy csomó könyvet, és lehet olvasgatni, és mindjárt van mindjárt valami az elmélet leköti, és az is egy jó cél hogy tudod, hogy hazamész és olvasni fogod a könyvedet, vagy az is egy jó cél, hogy gyűjtök a 35.000 fontos e olvasóra. Ilyen kis apróságokat ki lehet találni. És hiába nincs kedvedetleni, mert az egzésre ugyanígy van az ember, hogy az ottani szarkörnyezeten, már a nappali szarkörnyezet után nem tudsz az ottani túl túllendülni, nem motivál semmi arra, hogy így csináld, mert nem egyszer teremet tele van gyökerekkel, Na most azt mondhatnám az árajában, csináltuk meg a Divider gym hogy legyen egy volt van De ez nehéz, de túl kell rajta lendülni. Az is egy jó cél lehet, hogy az ember tudja egy este edzeni fog. Bár mondjuk nekem például ott nem az, csak engem más köt le. De nagyon sokaknak ez nagyon jó, nagyon sokan azért szeretnek edzeni, mert túl lendülnek vele a nap szarságain. Elég vicces módon azt kell, hogy mondjam hogy itt jönnek képbe az internet, amikor célokat lehet felállítani magad előtt, hogy valamilyen tevékenységet lehet csinálni, ami, ami, ami leköt, ami átvisz a napon. E, Ellenek nagyon jók a blogok, még, még a Facebook is, még az utána, mint a szart, de hát nyilván azért utána, mint a szart, mert nem van, ha van egy kreatív tevékenységed, és azt mondod, hogy te szeretsz főzni, és. Hobbiból főzög ez dolgokat, amit, amivel, amit várni fogsz, ami majd át fog minni a napon, mert tudok, hogy arra a napra van egy cél, hogy ha megcsinálsz egy káposztás-poszátás libacombot, akkor, akkor ez, ez át fog ezen minni. Jó, nem mindenkinek van ilyen hobbíjet, ez nehéz. Ha ez nem elég önmagában, de ezzel a dologgal csinálsz valami közösségi élményt, mert a Facebookon megosztod a haverokkal, és erről tudtok beszélni, meg a haver is csinál valamit, ilyet, vagy valami más, és akkor ezeket a dolgokat, ezeket követed, akkor a Facebook jó lenne. Ha erről blogolnál, és csinálnál valamit akármilyen kis közösségnek is, de lenne valami kreatív dolog, és ha tudod, hogy öt ember olvas akkor várják, akkor ez már egy inspiráció, hogy végig a napot, és leszard az egész napos robotot, vagy ha napközbeni akármilyen szarmelóban tudsz valami olyat csinálni közben, vagy ha fodrász, vagy akkor a hajakat le tudod fotózni és tudsz erről beszélni, vagy a sztorikat tudod gyűjteni és le tudod írni akármi, akkor ez mind jó. Akkor egy közösségi oldal, vagy az internet, vagy a webkettő az előre visz. Az kurva jó. És ezt csinálhatná nagyjából mindenki, akár és csinálja is mindenki. Csak az a baj, hogy a az a, hogy a tartalom szemét, tehát képtelenek ezt megírni, nem történik velük semmi, még ha történik is velük semmi, nem látják a lényeget, hát az emberek érteklen, hogy fel van borulva, el vannak baszva, és nem azt látják fontosnak, ami fontos, hanem a külsőség baromságot látják fontosnak, az, hogy milyen, milyen menő dolgokat kéne megszerezni és azonra már nem gondolok bele, hogyha ezt a menő dolgot megszereztem, van iPhone-om, akkor mi van, akkor egy iPhone-os gyökér vagyok, hogy vagy tudom nyomkodni ezt a szart erre jó. De ez nem értelmes dolog, De nem lesznek élmények az életében. Nem lesznek. a motort azért szeretem, és azért mondom mindenkinek. Lehet, hogy a arra sokan unják, de azért, a motor azért jó, mert az egy élmény. Ha veszel egy biciklit és kijátsz az erdőről biciklizni, az egy élmény. Lehet, hogy én nem értek a horgászáshoz számomra, egy halál dolog, de kurva lehetettem képzelem hogy egy horgásznak ez élmény. És az ezeket a dolgokat kell keresni az életben, és ezek fognak azon a anaszaron, amit nem amit most kell csinálni. Ennyit a spirituális részben, menjünk a gyakorlati részére a dolognak. Nézzük meg először gyakorlatilag szempontból, hogy mi van a munkahelyen most. Te azt mondtuk, hogy geszi a főnök, erről beszéltünk, vagy itt értad, vagy másról beszéltünk, hogy a főnök mennyit keresse, és nektek megkiszúrja a szemét, szemeteket, ennyi pénzzel, és ilyesmi, ez egy nem jó hozzáállás. nem mondom, hogy tett félre, nem kell a másik zsevébe nézni, nem kell -e foglalkozni, hogyha a főnök olyan, hogy veri a nyálát, ilyen autóval mászkál, ilyen olyan izé, szokásos nyelvedő paraszt, akkor örüljön neki, ennyire kell szarni, hogy neked az életem nem lesz jobb, hogy De tudni kell azt is, hogy ha valaki egy vállalkozást csinál, az sokkal többet tesz bele, mint az alkalmazott. Ez egy nagyon, -nagyon tévesne, hogy hogy rabszolgatartó vagyunk, és a, a másik az alkalmazottaknak a vérén azon hízik meg a vállalkozó is abból fog sok kényszeresen kurva, egy tévedés. Te bejársz a munkahelyedre, igaz, hogy jobb a kevesebbet keresel, de neked nincs kockázat, te nem tettél bele pénzt. Ha vállalkozásban valaki betett 20 millió forintot, akkor azért matekozzuk már ki, hogy mennyit kell keresnie, ahhoz, hogy ez a 20 millió forint visszajöjjön, és azon kívül még is pénzt. És nyilvánvalóan az a nem egy 8 órás munkaidő, az az idegeskedés amit végig csinálni, az a tudás, amiről ezt felépítette, az nem hogy 70 ezer fontos fizetést ér. Jó, nekem most egy pont olyan vállalkozásom van, amibe én is beletettem nagyon sok pénzt, a Kati Béla is beletett nagyon sok pénzt, és momentán én még azért fizetek, hogy ez működjön. Ez nagyon nagyon szimpatikus gondolatod. Én tulajdonképpen, ha a te fizetésednél, jóval költ, többet költök el arra, hogy ez a terem működjön, most havonta. De nem ez fordulni fog, bár nem tartom valószínűleg, hogy ez nekem valahol anyagilag meg fog érni, hiszem, hogy nem is ezért csináltam. ha hát az ember belerak valami nagy lóvét, akkor abból akar keresni pénzt. Ez az egészben a lényege, és ráadásul az egészet, az egész kockázat ő vállalja. Ő vállalja azt a részt is, amikor ez még nem termel pénzt, és ez még negatívba megy, ő vállalja azt is, hogy ha valami bukta van, vagy a is, hogyha nem fog menni, neki kell azt erkölcsileg is lelkileg felvállalni, hogyha nem megy a vállalkozások, az embereket el kell engedni, meg sorolhatnám. Tehát az, ugye neked van egy fizetésed, de az a fizetésed valószínűleg akkor is lesz, hogyha mondjuk etőnátok nem úgy van teljesítmény, vagy nem tudom, de van ahol úgy van, hogy mondjuk a fizetést akkor is kapják az emberek, ha nem megy a cég. És azt föl kell vállalni ennek a terhét, amivel finanszírozni kell, meg egy céget összerakni, meg egy álkozást összerakni, az bizony nem azt a szaktudást igényli, mint amikor eljössz egy együttelenbe pultosnak, vagy mint amikor fodrász vagy. Tehát a kettő dolog az neked annyi a dolgot, hogy x-szorában hajat vágsz, neki meg annyi a dolog, hogy 1800 dolgot összefog a kibaszott adózástól kezdve, a könyvelőig, az ilyen problémáig, az olyanig, a rezsigig, a műszaki dolgokig, az ingatlan problémákig, iszonyat, iszonyat. Egy edzőtermek megcsinálni. Annyi személy dolog, annyi munkám van belőle benne, hogy van egy förtelem. Ha ezzel az energiával megírtam volna öt könyvet, akkor híres ember lennék már, valószínűleg, és sokkal többre vittem volna. Ha tudom, hogy ez nekem ennyibe kerül, akkor nem is, nem is hágok bele. De ez csak egy példa, nincs egy példa, vagy ők, rengeteg más vállalkozás van, ahol hiszonyat, nincs ilyen, hogy ötkor, kiköpcsolva a telefont és nem érdekel. Vannak persze nagyon flagma vállalkozók, akik nagyon-nagyon szarnak bele mindenbe, és mégis mennekik. Ezek a kockárati vállalkozók, én ezt így hívom, vállalkozók, azok, azok a baromok, akik elszarják, hogy majd a rendőrség, majd az apek, számlágazgatnak, ide-oda, jön be a lővég, aztán majd lesz valami. Hát ezek azok a buta emberek, akik nem gondolják végül a tesszük következményeit, és ezért ez a fajta gátlástanság, ez számukra. Ő, Előre hoz gyorsan. Tehát, ha valami valamit csinálsz, és aggódsz a körülmények között, körülmények miatt, akkor az hátráltat. Hát te minden számításban minden lehetőséget, és azért mérlegelsz, hogy belevágja -e, hogy itt csinál vagy úgy csináld, vagy teljes te nem tud teljes gőzlet csinálni, pont azért, mert aggódsz a körülmények között. Egy kicsit ez haj az arra, amit mondtam, a Katibina módszer, tett félre mindent, tett félre a problémát menj előre. De van, aki úgy megy előre, hogy az alapvető dolgokat is félreteszi. És mondjuk átgázol a másokon, mondjuk olyan dolgokat csinál, ami illegális, vannak ilyen emberek is, úgy gondolom, hogy mindenki Megkapja a jutalmát, úgyhogy nem kell nagyon azért résznek a dolgot csinálni. Hát te is csináltad azt, hogy a munkahelyen elkezdesz lopni a kasszából, mert ha most hirtelen ez előre, és ez tűnik jó megoldásnak, mert ezt azért nem javaslom abszolút, de ilyen dolgot csináljunk, és ilyen menjünk. Az ilyen fajta butogátlástalan embereket, csomó ilyen félhámos csaló, akik nem érdekel, hogy lebukik, azok egy darabig így ezzel a dologgal. Ezt a szintet azért nem kell csinálni. De alapvetően Előre kell nyilvánvalóan menni. Ha szóval az, hogy most a vállalkozó mennyit keres, az nem nefoglalkozó, meg Egyáltalán nem biztos, ráadásul, hogy ő neki olyan kurva jó. Mert látólag ezeknek az embereknek nagyon jó, mert jó a van, meg tele van a pénzzel, de a legtöbb a hidd nekem, hogy a nyomorút szar belül, és semmi se jobb nekik, mint neked. Más szinten vannak a problémáik. Ennyi, de ugyanúgy meg vannak a problémáik, mint Ö, Szóval, másik dolog, ugye panaszkodtál arra, nem tudom, a levélben, nem vagy máshol, ahol láttam, hogy, hogy lebaszott a főnöknek úgy beszélve, hogy nem tudom mi. És még egy dolgot tudni kell. És erről már beszéltem ott, beszéltem itt előbb, amikor, amikor a, a alkalmazatokról beszéltem. Nagyon nem munkahely hiány van, hanem munkaerű hiány van, mert az emberek Képtemek normális munkát végezni, képtemek normális hozzáállással foglalkozni a dolgokkal. Ezt biztos nem ezt a az szörít. mászkáltam, figyelmes lettem arra a dologra, hogy ember odamegy az eladóhoz, kérdez valamit, hogy ha hát, ez nem hozzám tartozik, én nem a műszaki osztályon vagyok, és így ott hagyta az embert, elindult valamire, többi kollega felé. Ez meg azt hitte naivi van, hogy ő most odadisszi az emberhez, aki, aki ez való, de kurvára nem, hanem ez csak egy ilyen Elindult arra, ez a szerencsét ment hozzá, mint a liba az anyukája után, és koppant, hogy egy csávó leszart. Most megdítartatom a naparasznak, ha segít, ha normálisan sem válaszolok, semeddig, sőt tovább megyek. Sikerélménye lett volna. Sikerélménye lett volna, ugyanúgy, mint neked a sikerélménye, hogy megcsinálsz egy hajat, és elégedett az ember, neki sikerélménye lett volna abban, hogy megoldott egy problémát, és jobb lett volna a napja. És lehet, hogy 70 ezer keres az osomban, de ha normálisan áll hozzá, és megold problémákat, akkor sikerélménye van, hogy milyen faszán csinálom. És tőle mit mondok? Nem tudom, hogy ez most a, egy főnök veszélye észre, vagy majd a sors oldja meg, de egy ilyen ember előrébb is fog jutni általában. Jó, más kérdés egy csomó olyan törtető előre, de ezt nem kellük foglalkozni, kell törtetni, csak okosan, meg jellemesen, gemintesen. Tehát de nagyon jó példa arra, hogy az emberek mennyire szarnak bele, és mennyire nem érdekli őket az, amit csinálnak. És ezt nagyon könnyű látni egy tulajdonosnak, hogy te éteseveszel hibákat, amiket elkövet, de ő ezeket látja, mert ő globálisan látja az egészet, Tulajdonos is szemmel néz valamire. És 20 éves korom ezt én se értettem. Én se értettem, hogy mi van. Dolgoztam éjjel-naptali nem nagyon jó meló volt, és én se értettem, hogy mi van, mert voltak bizonyos elvárások, és nem értettem, hogy... Más kérdése nekem olyan voltak a kollégeim, hogy egész nap szartagok bele, és amikor bejött a tulajdon, akkor gyorsan elkezdtek mibe bűzlóúgozni, törölgetni mindent. És, vagy egy haverom mesélte, és én meg ugye nem, hát én, ha most nincs mit csinálni, nem mondták nekem, hogy mit csináljak, akkor nem csinálok semmit. én ezt gondoltam 20 évesen. Nem, nem volt az ennyire az tudatos, de ez volt a lényeg, hogy azt gondolja az ember, hogy eh, azt csinál, mit mondanak, de nem, igen, erre nincs szüksége senkinek, mert ha ottál mellette, ott mellette valaki nem megmondja, hogy mit csinált? nem volt izé vagy te ilyen rabszolga, droid vagy harmadik kéz, hanem önálló munkavégzésre képes személy. Ilyeneket mondott a ö, haverom még régen, hogy benzinkuton dolgozott, és nem értett benne, és mondta, hogy ilyeneket geciznek, náluk feladat az, az hogy le kell porolni a plüsmacikat a kutasoknak. És azt nem értettem mondom, mekkora köcsülök ezeket, ez hihetetlen. De aznek, gondoljunk bele! Gondoljunk bele, tehát miért legyen tiszta Ott vannak az alkalmazottak, ott dolgoznak a kúton, miért legyen tiszta kósz a benzínkút? Miért álljon a, pol, a por a polcokon? Hát természetesen meg kell valakinek csinálni. Ezt egy munkavállaló némileg logikusan látja. Itt vagyok egy helyen, ez a dolgom, hogy kiszolgáljak, de mivel én vagyok itt, nincs más, nincs pénztakarítóra, mert egy vállalkozás az sajnos olyan, hogy hiába látszolok ma, ha egy bevétel van, nagyon nem mindenki egy ember van vagy több. Hát abban nem engedhetik meg És ha annyi rizikóval jár, nehéz jó munkára, hogy annyiba kerül egy munkavállaló, ugye az adóval, mindennel, hogy... Ez valami Tehát, ha itt ülök, egész nap malmazott unatkozok, akkor meddig tart, hogy körbe megyek a rohadt és megnézem, az meg, hogy... Oda van lebaszva a papírfeszván a sarokba, meg koszlanak a felsöprök. Ennyi, ha nem elmegy az időm. Ez lenne a jó munkavállalói hozzás, de ez nincs meg. Ez nincs meg az emberek 99%-ában. És most gondolj bele te főnöködbe. Valószínűleg nem tudom milyen ember lett, hogy egy lett egy szerember lett, egy igazad De ő a ő, munkáltatói el, lehet, hogy 6000 gyökérrel találkozott. Tehát általában ő tudja, hogy a munkavállalók mint szarok. Minkek egyszerűen nem lehet rájuk bizni semmit, és ő már nem tud kategorizálni, hogy na, most a csiti az viszont nagyon fasza. Nem tud, nincs, ezer más dologgal van lekötve, hogy nem lát bele a te lelki világodba, nem lát bele a lejki nem tud téged lelkileg is tápolgatni, de valószínűleg száz másik dolga van. Ő nem a barátod, nem tud veled barátkozni. Én se tudok itt, te nem az alkalmazottakkal barátkozni. Nem tudok velük foglalkozni, mert ezer más dolog köt le. Még akkor talál, ha csak a teremben foglalkoznék talán. Mert akkor nem lesz szükségem alkalmazott, ha én ülnék itt. Ilyen egyszerű. Ha itt ülnék reggeltől estig, csinálnám a termet. És nyilvánvalóan turva jó menne, legalábbis megtennék mindent, mert tudom, hogy mivel kell foglalkozni. És viszont ő valószínűleg egy globális egészet lát, amiben látja, hogy alkalmazottak a problémás. Pontok. Ez az ország, ez sajnos a problémás az rossz volna nem kis részben. Tehát ő, ez, amikor ő, de ez rondán beszél, vagy lebassza egy paraszt, az nem a te személyednek célzó dolog, hanem az egész munkavállalói rétegnek célzó dolog, hanem ő statisztikai alakon azt látja, hogy az emberekkel csak baj van. És nem fog különbséget tenni, hogy te csak fél évente egyszer hibáztál, hanem azt látja, hogy megint van egy gyökér, megint elbaszott és nem fog tudni neked mérlegelni, hogy hogy szóljon, mert neki nincsen statisztika fejében, nem ő a terminátor, a munkáltató terminátor, aminek kijönnek a statisztikai adatok, hogy na, a csipi nem is hibázott még sose egyese. És akkor nem baszom le, hanem ő azt látja, hogy az meg ezekkel mindig gond van. Ezért nem kell ezt a dolgot magadra venni ennyire, ezért nem kell ezért sírnod, ő nem beled akar faraszlanni, hanem az a helyzet, hogy ő ezt a dolgot így globálisan úgy látja, és nem tud, nem tud más csinálni. Mert amikor 8000-szer van probléma, akkor kurván nem tud lenni és kurván nem fogja megmagyarázni neked meg óvodás szinten, hogy ezt nem kéne csinálni. Azon is megsértődné, ha megmagyarázna óvodás szinten, hiszen de minden, mindent jó, csinálsz. Szóval mi Tudom, hogy miért beszél velük, mint egy hülyével. De ő nem fogja tudni megkülönböztetni az embereket. Ha már van három alkalmazott, már kurvára nem tudott hogy melyik csinálja a szart. Nem fogod tudni ezt nyomon követni, nem így működik ez az egész dolog. Ha nem kell ezeket a dolgokat ennyire magadra venni. Most jön az a rész, meg kéne mondanom, hogy mit csinálj, de hát nem tudom meg, hogy mit csinálj. Természetesen két verzió van. Vagy át tudod mentálisan állítani magad, mert nekem úgy érezzük, mintha mondtad volna, hogy már elmondtad. De tegyük fel, hogy nem mondtál fel. Tehát vagy át tudod mentálisan állítani magad, és eltörsz az egészet viselni, és akkor azoknak nagyon igaza van. Akik azt mondják, hogy maradj még és gyakorolj, mert egy ilyen, egy ilyen szar munkahely, ez, ez egy jegyzés. Ezt úgy kell hogy egy edzés. Ilyen egyszerű. Én, amikor Budapestre kerültem és minden nap szoptam a faszt, akkor nem azt jelenti, hogy buziporronoztam, nem azt jelenti, hogy defektem volt, fáztam, megáztam, elrandott a motor stb. a, motor a akkor ezt úgy fogtam fel, hogy ez egy jegyzés hajtok és ennek jómnak kell a most alapozom most alapozom meg a jövőmet, később a füles közben ezért tudomásul kell ami ezt el kell viselni most nem tudom te hány éves, vagy van nem vagy túl öreg föl fel lehet fogni így Egyesnek és ezzel túl magad rajta de közben nézni kell a lehetőséget folyamatosan és ha tudsz, akkor lépni ha nagyon nem bírod, akkor meglépni kell ha határa laksz együtt és nem fogsz néhány halni, akkor lépni kell népni kell és kell találni egy másik helyet, ahol nagy eséllyel bele fogsz csöpni ugyanebbe. de már ha felkészítem magam mentálisan, akkor akkor tudod, hogy, hogy működni fog, azt tudni kell, hogy az életnek van egy nagyon jó tulajdonsága, mindig minden megold, minden a szarból valahogy fogsz keveredni, mindig mindenre van megoldás. Én például soha nem tudnék öngyilkos lenni, ez most egy nagyon aktuális téva mostában, soha nem tudnék öngyilkos lenni, mert mindig mindenből van kiút, nincs, hogy öngyilkos vagy. Ha nagyon nem bírod az embereket, nagyon nagy problémád a mások, amit nem tudsz elviselni, akkor inkább öl meg őket, mint hogy megölöd magad. Aztán, ha elkapnak, lecsuknak, éreztetik, hogy igen, megér, ítélnek, és szarok a börtönben, hogy mindig megölheted magad. Mert ez ilyen egyszerű. Úgyhogy ez most egy elég durva példa volt, de én ezt a kérdést kurvára így látom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sosem sincs véges semminek, és hidd el nekem az élet mindent megold. Egyszerűen minden megold. És az is szerintem nagy igazság, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel. Úgy érdemes élni, hogy, hogy egyszer, egyszer lehet, hogy visszakapod a dolgaidat, akár jó, akár rossz. Aztán lehet, hogy nem lehet, hogy ez egy hipotézis, csak és nem működik, de hát valamiben hinni kell. Inkább ebbe higgyünk, mint valami hülyeségbe, és menjünk leadni a 10%-os fizetésünket a, akármelyik szektának, inkább ebbe higgyünk, hogy van egy sort és hors, és e, mindenki mindenki azt kapja, amit megérdemel Ebben szerintem érdemes inni. Úgyhogy meg kell úgy megoldani, nem el az egészségedre rá, ideget, a gyombor ideget, ha kell akkor tényleg látani. és felkészülve menni egy másik helyre. Az életnek az a jó tulajdonsága van, azt nem tudom, már mondtam mert csak akartam, közben járnak a gondolatok a fejembe. Az életnek az a jó tulajdonsága van, hogy megold mindent. És a te gondolod is meg fogja oldani valahogy. Lehet, hogy nem első lépcsőben rögtön, lehet, hogy nem az első lépcsőben rögtön tökéletes, de meg fog, meg fog az egész oldani. És ehhez csak egy dologra kell koncentrálnod, hogy menj problémákat félre kell söpörni, Szar, félre kell söpörni, menj előre. Ennyit tudok neked mondani, Nem én, hogy ezzel valamit segítettem. Még egy dolog, a végén azért megkeresztett, a tudok -e el és ez egy kurva érdekes dolog. Erről még egy kicsit beszélek egy percig. Erre. Teszem azt hozzánk ön ismerős jelenkezni, vagy fölhívott a Laya hogy van egy ismerőse. És én az Alexet, hogy a Bélán ment, visszahívtam az anexet, és mondtam neki, hogy ez azért nem, nem, nem ilyen egyszerű, tehát én nem szeretnék ide ismerős, megmondom én Nekem nagyon cikli lenne, hogy ez ismerősről derül neki, hogy nem működik a dolog, és a hülye. Vagy egy ismerősnek az ismerőséről. Mert akkor azzal az ismerőssel, aki ide küldte valaki, már van egy konfliktusom rögtön azért, mert valaki alkalmatlan. Ezeket megpróbálom ezeket a kockatokat csökkenteni. Szerintem sokkal jobb az, hogyha ha nem, nem ismerősök vannak. Mert hát amikor egy cégből a saját ajánlat kell kirúgnod hogy hülye és alkalmat a munkára, az kurva kellemetlen. Vagy pedig eltűröd és csinálja neked a szart. Tehát ez, jó, most az ember a saját anyját ritkán alkalmaz, ez egy ez egy, ez egy, um, egy példa, de ez így van. Ezért én nem nagyon szeretek ismerősnek munkát ajánlani, és sajnos nem is nem tudok engem, rengetegen keresnek meg azzal, hogy tudok-e munkát. Most, hogy van a terem, például többen jelentkeztek, hogy itt de nem tudok munkát adni. Pont ezért nem tudok munkát adni, mert az ami meglevő viszonyunk nagy esélye lejabaszódik. És én nem akarom ezt megkockáztatni. Most például, ha egy edzőválaszol olvasó dolgozna nálunk, és kiderülne, hogy hülye, akkor ez nekem nagyon nagy csalódás lenne. Ő meg ezt máshogy élné meg. Meg azt élnének, hogy én valójában egy köcsök vagyok, és nem is az vagyok, akit ő megismert. És ez nekem, ez nekem nem hiányzik. Nekem sokkal jobb egy idegen. Ez meg egy közeli ismerősnél meg ugyanígy így van. Ebből csak gondolok vannak, ugye? Mi történt? A legjobb példa, mi történt? Rábisztan egy haverra, a meg a kivitelezését. Mi lett belőle? Azért belőle, hogy meg tudnám ölni. Hát, ha mondjuk rákos beteg lennék, és tudnám, hogy fél van meghalok, akkor azt hiszem mondjuk, hogy trógernormi Normi nagy bajban lenne. Mert nem élne tovább, mint én azt garantálom. Megfizetni ezért nem mit csinál, de most mondtam egy ilyen extrém példát megint, de látod, egy ismerőssel próbáltam valamit, és én nem ilyen dolgokban, mint munka meg üzlete, nincsen barátság. Ha ez egy munka meg üzlet során alakult egy barátság, akkor az általában jó, de barátokat belevonni. Voltak már ilyen üzlettársas történetek, mindig szar lett belőle. Összetársultam még nagyon régen egy haverra, szar lett belőle. Baszott bejárni, kurva nem dolgozott, nem érrekelt az egész. Én hoztam az ügyfeleket, jött a pénz, és elgondolkoztam, hogy milyen idős faszér adnám neki odafelé, amikor maznánk mindent én csinálok. Tehát, ez a történet ez megvan. Ezért mondom, hogy nem tudok munkát. Nem tudok munkát a válaszolban, nem tudok munkát a bali nem tudok munkát senkinek, és nem is akarok ezen próbálkozni. Ha még a valakihez, akkor megint az lehet, hogy az a valaki előtt esetleg én égek, hogy nem jó. Hát ilyesmi. Ha még ha valaki keres bizalmi embert, akkor talán, de még akkor is ezért rizikós ez a dolog. szerintem a legjobb idegennél dolgozni, és nem keverni a barátságot, meg ezeket a dolgokat. Az a legtutibb. Szóval vannak olyan vállalkozások, ahol lehet, hogy nagyon fontos a személyes bizalom, meg nagyon kicsi vállalkozás, nem családi és jellegű. Oda lehet, hogy működik ez a módszer, és nem jó az embernek idegenbe hozni. De hát ugye nem tudom, láthatok-e már az világtörténetben, olyan azt a hogy családi vállalkozás, és az unoka ő csak lopja ki a pénzt, vagy ez lopja a pénzt, vagy az, mert ugye újis családban nem szólnak rá, és akkor még merészettel. Nem jó, nincsenek jó vége. úgy gondolom, hogy megoldódik ez a dolog mindenkinek, és nem érdemes és próbálkozni. próbálkozatok inkább idegennél, az sokkal jobb. Na ez volt az audioblog, lehet, hogy vika hosszú lesz, nem tudom, mert én már legalább fél órá dialogok, de hát már kiderül. Thank <laughs> you.